Shirley a homlokát ráncolva keresgélt az íróasztalában. Világosan emlékezett arra, hogy a hétvégi esküvők forgatókönyveit, mint mindig a jobb oldalon fekvő dossziéba tette, most pedig, mintha a föld nyelte volna előket, őket. Ez nem lehet igaz. Pillanatokig szinte lélegzett visszafojtva merett az összekuszált papírhalomra. Elkészült a kávé, kukkantott be az iroda ajtaján kolléganője. Shirley, nem ismerek rád. Máskor alig bírsz magaddal, ha megérzed az illatát, most pedig meg sem moccansz. Kétségbe esetten nézett Melanira. Véletlenül nem cserélte fel valaki a helyét az enyémmel, és nem garázdálkodott itt úgy, mintha a saját íróasztalánál ülne. Kérdezte dacos elszántsággal kapaszkodva a székébe. Hétvégi nagy takarítás. Steve mosolya szemtelen volt, amikor végignézett rajta. Shirley a homlokát ráncolta, de mielőtt alaposan lehordhatta volna kollégáját, ívrobogott be lobbal. Ó, majdnem megfeledkeztem róla, hadarta semmit sem észlelve az iroda puskaporos levegőjéből, miközben kapkodva dobálta a táskájába a holmiát. Sörli tegnap kölcsön vettem a forgatókönyvedet, az enyémek elkeveredtek valahol. Bocsánat kérő mosolya nyújtotta feléje a papírokat. Már rohanok is, egy hosszú hétvégi rendezvú ígéretével. Mielőtt Sörli, aki szó sem jutott meglepetésében, elvehette volna a forgatókönyveit, ő már elengedte. A fehér lapok szanaszét hullottak a szőnyegre. Év, mit csináltam volna, ha szombaton délután derül ki, hogy elfelejtetted visszaadni őket? Dohogott végül hitetlen kedve. Én vagyok a felelős a hétvégi esküvőkért, mihez kezdtem volna ezek nélkül? Már a gondolatától is megrémült. Sajnálom. Év egy pillanatra visszafordult az ajtóból, hogy búcsút incsen. Nem kívántok nekem boldog hétvégét? Ezt már a lépcsőházból kiabálta vissza. De, mormolta Sörli, letérdelve a szőnyegre. Ha elfogadsz egy jó tanácsot, ezen túl használd ezeket. Steve leszette az íróasztaláról a kulcsait, és meglóbálta az óra előtt. Év sohasem mulasztja el elzárni a saját papírjait, pedig nála valóban el kellene egy nagy takarítás. Semmi rejtegetni való nincs a fiókjaimban, dünnyögte Sörli, alig figyelve rá. Már a szétszóródott papírok sorrendbe rakásával volt elfoglalva. Ezt nem kétlem, de a hasonló helyzeteket elkerülheted. A kulcs zörögve landolt mellette a szőnyegen. Megütközve kapta fel a fejét. Köszönöm. Úgy látszik alaposabban meg kell mondani a véleményét a munkatársainak. De Steve már eltűnt, így ő ismét elmerült a papírjai rendezgetésében. Félfüllel még hallotta, hogy Steve vált egy szót valakivel odakint, és bekiabál hozzá. – Shirley, ebédelni mentem! – Igen. Egy forgatókönyv még hiányzott. De mielőtt összegyűjthette volna a lapokat, a fiatal férfi, akit Steve irányított hozzá, már ott érdelt előtte. – Segíthetek? – Derűs volt a mosolya, ahogy végignézett rajta. Nem, köszönöm. Sörli kapkodva szedte össze a maradék papírokat, és most igazán dühös lett ívre, amiért miatta ilyen kellemet helyzetbe került. Szerette volna megmagyarázni a vele szemben térdeplő, kedves tekintetű fiatalembernek, hogy ez csupán egy kis félreértés, és korán sem uralkodik ilyen fejetlenség az irodában, de még idejében ráébredt, hogy valószínűleg rontana a helyzeten. Miben lehetek a segítségére? kérdezte most tőle gyorsan felállva. A fiatal férfi mosolygott a fürgeségén. Lassan ő is feltornázta magát a szőnyegről, és hanyagul nekidőlt Steve íróasztalának. Shirley, aki nem tartozott az apró termetűek közé, meglepően kicsinek érezte magát vele szemben. Mégsem tűnt számára félelmetes óriásnak, ahogy tétova mozdulattal megdörzsölte az állát, melyet vagy két napos borosta borított. Megengedi, hogy bemutatkozzam? A kérdése, mely bizonytalan mozdulatát követte, váratlan volt. Richard Togmartin vagyok. Shirleynek mosolyognia kellett azon, ahogy feléje nyújtotta a kezét. Nem minden ügyfelük tartotta fontosnak, hogy bemutatkozzék. Shirley tér. Az ő keze szinte elveszett a férfi hatalmas tenyerében. Foglaljon helyet! Sörli, Shirley? Richard tűnődve nézett rá. Amióta a kollégája odakint kiejtette a nevét, azóta ízlelgetem. Gyönyörű. Leplezetlen csodálattal simogatta végig a tekintete. Gyönyörű neve van. Sörli óvatosan kiszabadította a kezét, melyet a férfi még mindig fogva tartott. Égni kezdett az arca. Hozzájuk általában azért térnek be a fiatal párok, hogy bejelentsék házasságkötési szándékukat is, rendezék ezzel kapcsolatos teendőiket. De a vele szemben álló fiatal óriás, mintha nem egészen így viselkedne. Köszönöm, és most, ha a tárgyra térhetnénk? Ki akart szabadulni ennek az ismeretlen fiatalembernek a bűvköréből? Nem értette, miért érzi vele szemben magát ilyen zavartnak, ilyen nyugtalannak. Most ráébredt a tekintetétől. Attól, ahogy őt nézi. Barna szeme tele volt melegséggel és látcsillogással. Alkalmatlankodom? Richard Doug Martin, mintha a kérdésétől ébredt volna fel a kábulatából, amelybe ennek a törékeny fiatal nőnek a megpillantása óta zuhant. Esetleg visszajöhetek később is. Sörli megértette, hogy az ebédidő miatt érzi feszélyezve magát. Nem kell agódnia. Igyekezett nyugodtan és udvariasan válaszolni. Úgy készül a beosztásunk, hogy ilyenkor se legyen zárva az ajtunk. Nehogy valaki úgy érezze, emiatt kell elhalasztani az esküvőjét. A fiatalember szája szögletében ismét ott a kedves mosoly. Sörli az íróasztal mögött állt. Meg lehet. Bár aki az alatt a néhány perc alatt meggondolná magát, amíg várakoznia kellene, nem biztos, hogy helyesen döntött vélekedett halkan. – Foglaljon helyet! – mutatotta vele szemben elhelyezett székek egyikére. – Ha úgy döntöttek a menyasszonyával, hogy egyedül is kiválaszthatja az esküvői szertartás zenei és versanyagát, ezekre is rátérhetünk, miután a formaságokon túlestünk. Csak beszélt, beszélt egy folytában, mintha a hadarásával keresztül hidalhatná a kettejük között egyre erősödő feszültséget. Csak akkor hallgatott el amikor Richard Togmartin letelepedett a székre és gyöngéden nézni kezdte őt. E pillanatban, legszívesebben visszarángatta volna Steve-t a közeli étteremből, amiért hozzáirányította őt. – Van valami baj? – kérdezte meg végül sápattam megkapaszkodva az íróasztal szélében. – A fiatal ember arca komoly volt. – Igen, de ezt mindketten érezzük – válaszolta Halkan. Sörli lélegzete elakadt. Nem, ez vele nem történhet meg. Csak nevetséges szövegnek tartotta, hogy szerelem első látásra. Ez egyszerűen nem létezhet. Nem és nem. Az ember nem szerethet bele pillanatok alatt egy ismeretlenbe, de itt kavargott előtte az élő cáfolat. Ami most kettejüket letaglózta, ami most mindkettejüket felkavarta és összezavarta, az maga volt a szerelem. Egyedül vagyok. Richard nem vette le róla a tekintetét, de látva a benne felgyülemlő elszántságot, hátra nézett. Nincs itt senki sem, tárta szét a karját, mintha a menyasszonyát kereste volna. Valóban? Sörli leereszkedett a székébe. Látom, azért van némi humor érzéke. Nem volt sértő, ahogy mondta. Sörli mégis úgy döntött, megsértődik. Csak reménykedni, mert magában, hogy rosszak voltak az érzései. Százszor inkább utasítsák helyre az udvariatlanságáért, mint sem, hogy elfogadja, elhiggye ennek az érzésnek a létezését. Küzdenie kellett. Hát megpróbálta. Tudja, Richard, az, hogy én az íróasztalnak ezen az oldalán ülök, kötelez arra, hogy udvarias maradjak akkor is, ha éppen nem lenne ehhez kedvem. Ezért még egyszer megkérdezem, mit tehetek önért? Nem kapott választ. Hosszú ideig szavak legalábbis nem hangzottak el közöttük. De Richard képtelen volt titkolni az érzéseit. A tekintete önmagáért beszélt. Ha azt a megjegyzésemet zokon vette, amelyet a humorérzékére merészeltem tenni, akkor most talán jobb, ha hallgatok. Mindössze ennyit mondott végül, de azt is megbánta, amikor látta, Shirley hogyan reagál a szavaira. Megpróbált szelidem fogalmazni. De ami a szavai mögött bújkált, azt egyikük sem tekinthette, el nem hangzottnak. Sörli testtartása feszessé vált. Néhány perc múlva visszajön a kollégám. A hangja fakó volt, de az is meglepte, hogy egyáltalán meg tudott szólalni. Megtenné, hogy addig odakint várakozik? Velem ebédelne? A kérdés váratlanul érte. Azon tűnődött, vajon érthetően beszélte az imént. Nem! Mit szólna egy vacsorához? Richard nem akarta tudomásul venni az ord elutasítást. Már ő sem mosolygott. A legőszintébben bocsánatot akart kérni azért, ami az elmúlt néhány percben lejátszódott közöttük. De hát nem tehetett róla. Egyszerűen képtelen volt elrejteni az érzéseket, amelyeket ez a megkapóan szép fiatal nő ébresztett benne. Nem hinném, hogy a mennyasszonya jó néven venné, Vágott sörli tekintete. Ha esetleg bármiről azt a következtetést vonta volna le, hogy ebéd, illetve vacsora meghívás alatt tudom csak elintézni a hivatalos teendőket, ez esetben téved. Szóval visszautasít? hangzott komoran az öblös fotel mélyéből. Kis idő múlva Richard felállt, de ahelyett, hogy elindult volna kifelé, még elidőzött néhány másodpercig az íróasztal előtt. Egyébként téved? A vacsora meghívás nem a hivatalos teendőknek szólt, hanem önnek. A kezébe vett egy esküvői forgatókönyvet, és figyelmesen böngészni kezdte. Sörli úgy ült ott, mint a karót nyelt volna. Még akkor is, amikor a hányatott sorsú papír már ismét előtte feküdt az íróasztalon. Még visszajövök, fordult egy pillanatra hátra Richard az ajtóból, és eltűnt a lépcsőház csendjében.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 Sörli hajthatatlan maradt. Oké, maga akarta. Richard mozdulattal maga alá húzott egy széket. Megjegyzem, én is munkából szabadultam el, csak hogy láthassam magát. Sörli arca égni kezdett. Lehet, hogy erre még sincs szüksége? A hátában apró tűszúrásokat érzett, kollégái kíváncsi tekintetét. Mégsem mozdult.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 Menekülni kellene innét, amíg megteheti, amíg van ereje, csöpni józansága ahhoz, hogy ne zuhannjon a szerelembe, ami ebből a gyöngéd óriásból árad feléje. 5. Sörli óslata beteljesedett Április közepén nyári hőség tombolt Csikágó felett, de az őslakosok lakosok és a régebb óta itt élők óvakodtak attól, hogy végleg búcsút mondjanak a télnek. A hőség ellen csak a szél hozott némi enyhítő hűvösebb légáramlatot. A szél, amelyet annyira szittak, hiszen állandóan jelen volt az épületben. Csikágó nyitott volt a nagy tavak felé, emiatt garázdálkodhatott szabadon a szél állandóan a város védtelen utcáin. Télen dermesztő hideget hozott magával, nyaranta a forróságot. Ők ketten azonban alig érzékeltek valamit az áprilisi időjárás szeszélyeiből. Hetek óta nem találkoztak. Hetek óta azzal a komor tudattal próbálták folytatni addigi életüket, hogy a másik nélkül kell élniük. De mindketten csak kínlódtak. Richard a munkája megszállottja volt. Nem kellett sokat erőlködnie, hogy ne maradjon sok ideje Sörlin De az a kevés idő is elég volt ahhoz, hogy komor fáradt magányba süllyedjen. Gyakran a késő este is a rendőrségen találta, vagy a város veszélyes negyedeiben. Nem volt kedve hazamenni az üres lakásba, ahol nem várt rá más, csak a végtelen csönd. Órákig üldögélt a sötétben, s azon tűnődött, hol hibázott, mit vétett el. Sejtette, hogy az elején nem lehetett eligazodni a viselkedésén. De aztán nyilvánvalónak kellett lennie, mit érez. Ő akiről kollégái, felettesei úgy tartották, hogy pillanatok alatt képes meghozni a helyes döntést, hogy csak másodpercek töredékére van szüksége a nehéz helyzetek felméréséhez, ezért is volt nagyon jó rendőrtiszt, most tanács talanul állt, élete súlyos problémája előtt. Még sohasem szeretett bele olyan nőbe, aki máshoz tartozott. Voltak ugyan barátnők nők az életében, de nem akadt egyetlen egy sem, aki ennyire felborította volna nyugalmát, aki fenekestül felforgatta volna az életét. Nem volt nehéz dolga, hogy Shirley címét megtudja. A két járőrnek köszönhetően, akik a tréfa kedvéért igazoltatták őket, már amúgy is az egész kapitányság őt ugratta. Ezen a helyzeten már nem ronthatott azzal, hogy megkérje a nyilvántartóban dolgozó barátját, nézzen utána a pontos címnek. De ne a bűnözők nyilvántartásában keresd. Kisé kínos volt hozzátennie ezt, mert Andy arcán azonnal széles mosoly jelent meg. Oké, de nem lenne egyszerűbb megkérdezni őt, magát? Pillantott fel a számítógép monitoráról. Richard válasz helyett úgy nézett rá, hogy inkább elvetette ezt a lehetőséget. – Tehát? – kérdezte kedvűen. Mi az, hogy tehát? – mordult rá Richard. – A nevét kérem. Bármilyen nagyszerű masina is ez, név nélkül alig ha boldogulna. – paskolta meg óvatosan Andy a számítógép dobozát. – Nem lehet, hogy a fiúk igazoltatás közben esetleg megjegyezték a nevét és a címét? – Alig hiszem. Fred nem igen volt mással elfoglalva, mint hogy élvezze, milyen ostoba helyzetbe hozott. Dünnyögte Richard komoran. Egyébként se kérdeznék tőlük semmit vele kapcsolatban. A következő percben már mindenki arról beszélne, hogy... Hogy? Elégedetlenül támaszkodott a pultra. Befejezted a kérdezősködést, vagy esetleg az is érdekel, milyen volt megcsókolni őt? Támadta barátjára rossz kedvűen. Csak egy utolsó kérdés, mentegetőzött Andy vigyorogva. Richardnál betelt a pohár. Semmi utolsó kérdés. Én sem faggattalak, milyen volt az első Rand merivel, És azt sem érdekelt, hogy tudtad levenni a lábáról, torkolta le a fiatal hadnagyot. Barátok vagyunk, de ez a fogalom nálam nem jelenti azt, hogy a legbelsőbb magánügyeimet is ellocsogjam, és ezt elvárjam tőled is. És ne akard velem elhitetni, hogy te megtennéd. Csak azért, mert két kollégánk volt olyan, olyan tisztességtelen, hogy szétkürtölték idebent, amit láttak. Ne feltételezd, hogy bármit el fogok mesélni. Nem feltételezem. Andy bocsánat kérően tárta szét a kezét. Te még sohasem csókoltad meg Mérit az utcán? Richard lassan lehiggadt. Andy hevesen bólogatott. Csak olyan szerencsém volt, hogy Fred és társa nem jártak arra. Shirley Tier. Richard a képernyőre merett. Attól féltem, nem tudod a nevét, árulta el Andy, miközben újjai bravúros gyorsasággal mozogtak a klaviatúrán. Shirley Tier. Nem mondtam elég érthetően? Értetlenkedett a barátja. Elég volt, ismerem. Andy hátradőlt a székén. – Ismered? – Fogadni mernék, ha nem volna közöttünk a pult, képes volna megragadni az ingemnél fogva. Andy nyugodtan nézett szembe vele. – Az még nem bűn, hogy ismerem, Richard. Talán emlékszel még, hogy hét hónapja házasodtunk össze Mérivel, és te inkább kórházba vonultál a törött lábaddal, ahelyett, hogy eljöttél volna. – Ne dühíts fel! A lábamat megműtötték, és ki a csoda kívánna magának akkora fájdalmat, csak hogy megusszon egy esküvőt förmett rá Richard elképedve. – Te tényleg beleszerettél ebbe a lányba? – állapította meg Endi komolyan. – Tréfa volt Richard, sörli végezte az esküvői szertartásunkat, Istenemre nagyszerűen tette a dolgát. Az emlékek elárasztották a szívét. Beszéltünk néhányszor az esküvői műsorral kapcsolatban, kedves és elragadó volt. – Nekem mondod? – Richard leereszkedett vele szemben egy székre. Nem volt határozott elképzelésünk a műsort illetően. Végül ő állította össze annak alapján, amit rövid találkozásaink alatt megtudott rólunk. Méri sírt, és én is nagyon meghatódtam a szertartás alatt. Hallgatott egy kicsit, a képernyőn keresve a nevet. Itt van, szólalt meg aztán halkan. Ha jól emlékszem, ez az egyetemi negyedben van a Michigan tó partján. Még egy kérdés, Richard, mielőtt elrohannál. És ezt a barát kérdezi, aki nem locsogott eddig sem, és ezután sem fog magánügyekről. Én akkor találkoztam először Sörlivel, amikor mérivel felkerestük a házasság kötőirodát. Felnézett Richardra, már nem bujkált mosolya szája szögletében. Valahol az emlékeimben rémlik egy lány, akit feleségül akartál venni. Akarod, hogy kérdezzek, vagy megértettél enélkül is? A fiatal hadnagy a kezében tartotta a címet, amit septében lefirkantott neki. Egy lélegzetvételnyi szünet után válaszolt. Ha számodra méri az, akit egész életedben vártál, akkor sohasem fogsz megérteni. Adja Isten, hogy így legyen, Andy. Hatodik A címet, amelyet Andy megadott, valóban az egyetemi negyedben találta meg a Hyde Parkban. Egy kicsit megnyugodott, mert legalább a hely, ahol Shirley élt, viszonylag nyugodt körzete volt Csikágónak, ahhoz képest mindenképpen, ahol dolgozott. A hatalmas téglaépületre a Michigan tópartján bukkant rá, egy csöndes gondozott kertekkel körülvett, alacsony széles házakkal beépített utcában. Mintha nem is Csikágóban járt volna. Megfoghatatlan nyugalom áradt a tóparti épületekből.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 Richard hatalmas léptekkel közeledett feléje. Sajnálom. Úgy emelte fel magához, mintha Pille volna. Már elkezdődött. 7. Shirley és Eve úgy döntöttek, hogy gyors ebédjük után elidőznek pár percet a Buckingham parkban, a szökőkút mellett.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 hogy egy magasságba kerüljön vele. – Ami történt, téged is megérintett. – Így van? – kérdezte elragadtatott mosolyjal a szája szögletében. Shirley zaklatottan hallgatott. – Így van? – Richard gyöngéden az állához ért. Egymásba kapaszkodott a tekintetük. – Azt reméltem, elég világosan beszéltem tegnap. Shirley csüggetten nézett rá.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 Shirley megtorpant, összefonta maga előtt a két karját. Szerelem első látásra. Richard olvasni akarta tekintetéből. Nem hiszel benne? Attól még létezhet Sörli. Ő a szőnyeg mintáját tanulmányozta. Volt idő, hogy nem hittem benne, sóhajtott lassan lecsillapodva. Vele szemben a fiatal hadnagy lélegzet visszafojtva várta a folytatást.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 Richard tekintete megpihent a igen túl csöndes visztükrén. Néha, ha van egy kis időm, kijövök ide. Sörli rápillantott a mondat befejezésére várva. Horgászni? A fiatal tiszt arcán mosoly suhant át. Nem. Az nyugodt embereknek való. Átsegítette a lányt egy sáros részen, amely az ösvényt szinte ellepte.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 Szellemileg tökéletesen kimerülök, ilyenkor beszabadulak az edzőterembe, lehajtom magam, utána pedig futok idekint. Felemelt néhány kavicsot a földről, és megcélozta a tükörsima sima víztükröt. Sörli felült a közeli pad tetejére, onnan figyelte őt. Most leginkább egy óriásira nőtt erős kamaszra hasonlított, ahogy a mozdulatai tétovává váltak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 Míg bennem már tombol a szerelem, addig te a saját érzéseid kusz az űrzavarával vagy elfoglalva. Tudnom kell, Sörli, mindaz, ami kimondhatatlanul közöttünk történik, ugye téged is épp úgy megérintett. Sörli feje fölött összecsaptak a hullámok. Érezte, ha most nemet mondana, Richard egyetlen nélkül kivonulna az életéből. De hazudhat-e saját magának is? Lehújta a szemét.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 Óvatosan visszaengedte sörlit a földre. Most aztán mi lesz velünk? kérdezte ő csukló hangon, fejét a melkasára hajtva. Mit mondana a nagy mamád erről a mi első igazi randevunkról? Elfogódottan álltak egymással szemben az Egyetemi Negyed csöndes utcájában. Richard a töltyajtóra pillantott,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 Pedig csupán egy átsavargott délután volt mögöttük, és ezernyi emlék, amelyet meg akartak osztani a másikkal. Mégis a lelkük boldogságban úszott. Sörlé érezte, hogy a derekát ölelő két erős kéz könnyedén a levegőbe emeli. Holnap után. Richard megérintette a szájával a homlokát. A holnap után még messze van.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 aztán újra elborították a csókjai. 9. Richard megpróbált kievickélni a Chevrolettel a Rendall Street zsúfolt forgatagából, de még a veszélyes út sem tudta megakadályozni, hogy a gondolatai ne a lányon járjanak minduntalan, aki mellette ült. Ha majd megismered a barátaimot, kezdett el halkan mesélni. Ők biztosan nem rejtik véka alá véleményüket rólam. Keménynek és önfejűnek tartanak. Talán igazuk is van. Kezdőkoromban, amikor kikerültem az akadémiáról, én voltam az egyik, aki sápattan kihátrált egy-egy szörnyű büntény helyszínéről. És beletelt egy kis időbe, amíg erőt vettem magamon és végezni tudtam a munkámat. Tűnődő hallgatásba mélyett. Most nem nézett sörli felé, de enélkül is magán érezte a komolyan figyelő tekintetet. Meg kellett változnom, folytatta kis idő elteltével. El kellett folytanom magamban a saját érzéseimet, hogy a munkámra tudja központosítani. Megkeményedtem, én magam is tudom. De mindaz, amivel naponta találkozom, kábítószer, erőszak, gyilkosság, és még sorolhatnám a végtelenségig, nem tűr gyengeséget. Fáradtan tűrte hátra a haját. Ugyanilyen fáradt volt a mosolya is. Ugyanakkor nyílt és őszinte is. Aztán egyszer csak betoppantál az életembe te, akár a forgószél. Sörli meglepődött. Bevallom, arra igazán nem gondoltam, hogy forgószélhez hasonlítasz. Felforgattad az életemet, mégpedig olyan alaposan, mint ahogy ez a természeti jelenség feldúj Kalifornia egyes területeit, árult el Richard ismét rápillantva. Szóval ezért kapnak ezek a természeti jelenségek női neveket? A lány habozva dölt a Chevrolet kényelmes ülésének. Nem bántó szándékkal mondtam, nyugtatta meg ő azonnal. Egyszerűen a létezésed miatt alakult így. Attól borult össze minden az eddigi viszonylag rendezetnek hitt életemben, hogy élsz, létezel valahol Csikágó zsúfolt negyedében, és én már tudok rólad. Elhallgatott, és most Sörli sem szólt. Hallgatást kényszerített rá a fiatal hadnagy halk hangja, s mindaz, amit elmondott magáról. E percben érezte meg, hogy milyen végtelen erő az, ahogy szereti őt, és valóban úgy szeretett bele, ahogy keveseknek adatik meg. Elárulok neked valamit. Ez alatt a néhány nap alatt, amíg nem láthattalak, attól féltem. Most Richard volt az, aki habozott, végül mégis befejezte. Attól, hogy meggondolod magad. Kettőnket illetően? Igen. Shirley oldalra fordulva nézett rá. Nem gondoltam meg magam, egyszerűen csak eltűnődtem néhány dolgon. A Chevrolet megállt a lámpa piros jelzésénél. Richard most nyugodtan várt. Nem kellett a zsúfolt forgalommal törődni. Nem ismersz, alig ismersz. Sörli az ajkába harapott. Akit megszerettél, csak külsőségek alapján ítélheted meg. Nem tudhatod, milyen vagyok, mi rejtőzik bennem. Nem gondoltam, hogy ma ízekre fog szedni. Csodálkozott ő őszintén. Egyszerűen csak nem akarom, hogy csalódnod kelljen bennem. Sörli arca égni kezdett a tekintetétől. Ez azt jelenti, hogy mégis meggondoltad magad? Richard megdöbbent. Nem, egyszerűen csak féltelek téged. Tágult hatalmasra a szeme. Nem akarok fájdalmat okozni neked. Ezen elgondolkozhatnál. Nincs szükségem gondolkodásra. Hangzott szinte azonnal az eltökélt válasz. Zöld a lámpa, figyelmeztetett Sörli halkan, de ő nem mozdult. Lehet, hogy az élet ezer gondjára rágódom, tűnődöm, talán többet is a kelleténél, de veled kapcsolatban nincs bennem kételkedés. Indulnod kellene, pislogott Sörli nyugtalanul, hátra pillantva a mögötte dudáló autókra. Miért? Richard mozdulatlanul mered rá azzal a makacs elszántsággal, hogy nem indul, amíg nem kap kielégítő választ. – Most miért ez az egész? – Sörli sápadtan állta a tekintetét. – Az ember, ha szerelmes, hajlamos arra, hogy Istenné magasztalja azt, aki iránt így érez. – válaszol gyámoltalanul. – Én nem vagyok Istennő, Richard. Csupán egyszerű földi halandó, ezernyi hibával, amelyeket én sem tudok néha elviselni. Kérlek, indulj már el! És ha én éppen a halandó lélek iránt érzek így? A sevrolé dühött ugrással lódult meg. Ha belegondolsz, faképnél hagytál már néhányszor, veszekedtél és kiabáltál velem. Egyikünk sem akart jobb szerebben tetszelegni a másik előtt, mint amilyen valójában. Szerinted így viselkedik egy istennő, ha abban a hiszemben akarja megtartani a kiszemelt férfit, hogy ő tökéletes? Én nem szemeltelek ki, rándult meg Sörli. Richard csikorogva kanyarodott be a legközelebbi parkolóba. Ezt csak általánosságban mondtam, szorította még mindig mereven a kormányt. Egyébként abban sem lenne semmi való nem gondolod? Én például meg vagyok győződve róla, hogy mi ketten összetartozunk, mondhatsz bármit. Már jó ideje egy helyben álltak, amikor elkeseredve megkérdezte. Miért akarsz velem veszekedni? Nem akarok. Sörlin is úrrá lett a rossz kedv, és ezt a napot sem akarom elrontani. Hát akkor... Richard hátradőlt az ülésen, két kezébe temette az arcát. Ólom nehezedett rá a fáradtság és a keserűség. Miért? Miért történik ez velük? Miért, amikor körülöttük minden csupa fény? Olyannyira magába roskadt, hogy azt sem vette észre, hogy halkan nyílik a Chevrolet ajtaja. Percek teltek el, vagy csak pillanatok, amikor beléhasított a válasz. Sörlivel megtörtént mindaz, amitől most óvni akarta mindkettejüket. Egyszer egy rég tovatűnt kapcsolatban elhagyták. Elhagyták azért, mert olyan, amilyen. Pedig milyen nagyszerű, törékenységében is határozott ember. Most már mindent értett. Megrázta a fejét, hogy magához térjen. Dermetten bámult a nyitott ajtóra, az üres ülésre maga mellett. – Shirley! – kikászálódott a kocsiból. Hogy nem vette észre, hogy kiszállt? A parkoló csöndesnek és kihaltnak tűnt, csak a közeli parkból hallatszott játszadozó gyerekek vidám zsivaja. Futva indult arra felé. Ha most elment, ha elüldözte az értetlen viselkedésével, akkor mihez kezd? Mi lesz akkor? A park közepén, a játszótéren kismamák vigyázták apró tipegőiket. Feje pedig a drótkerítéssel bevont betonpályán kamaszok kosárlabdáztak. Őt azonban nem látta sehol sem. Bénultan állt azzal az egyre növekvő dermedtséggel a lelkében, hogy Sörli elment. A pályán hangos üdvri örültek a srácok egy találatnak. Akaratlanul is rájuk pillantott. Pislogva lépett közelebb. Nem csoda, hogy nem vette észre a lányt közöttük. Sörli levette a pulóverét, ő pedig eddig a kék szint kereste mindenütt, holott itt szaladgál az óra előtt fehér pólójában és feszes nadrágjában, mintha a csapathoz tartozna. – Beszállsz? – kiabált rá egy magas fiú, és választ sem várva felé dobta a labdát. – Be! – egyezett bele egy kicsit későn, és megpróbálta felmérni a csapatok erejét. Évek óta nem kosarazott. Ennek köszönhetően most elügyetlenkedett néhány támadást. – Köztünk volna a helyed! – vigyorgott rá egy piros pólós ráció indulatúan. – De gyakorolnod kellene egy kicsit. – Majd igyekszem! – Sörlit kereste a pályán. Megtalálta egymást a tekintetük a kíváncsi kamaszok gyűrűjében. – Halára rémisztettél! – próbálta túlszárnyalni a játék egészséges hangzavarát, amikor egymás közelébe kerültek. Sörli arca kipirult a mozgástól. Ügyesen játszott, a mozgásában keveredett a szelid női báj a sportolók kemény, fegyelmezett küzdeni akarásával. Richard minduntalan rajta felejtette a tekintetét, így miatt a kárba veszett néhány támadásuk. – Hozzád tartozik? – hangzott mögüle a kérdés megértő nyerítés kíséretében. – Hozzám? – ugrott fel egy elsuhanó labda után. – Akkor jobban is vigyázhatná rá? figyelmeztette egy szemüveges, vékony srác. Eléggé el volt kenődve az előbb, már valószínűleg ennek köszönhetjük, hogy ide vetődött hozzánk. Amióta nem ő a nevelő tanárunk, nem láttuk. Richard értetlenül torpant meg, s tette ezt mindegyikük a pályán. Áltak egymással szembe, ő és Shirley kifulladva. Levegő után kapkodva is tizenkét kedves, kamaszos értetlenséggel figyelő szempár keresztüzében nézték egymást. Ted! szólalt meg Sörli, amikor elég levegőhöz jutott a tüdeje a tapintat sosem volt az erősséged Mi már nem változunk vont vállat ő zavartan Amióta tanárnő nincs köztünk, nem figyelmeztet senki a hibáinkra. Richard meglepetten nézte ezt a megszelídülő kis csapatot. Nagyra nyúlt, erős testalkatú, 16-17 éves rácok voltak, akikkel rendőrként tudta jól, elég gondakadt. De ez a társaság itt, sörlivel a középpontjában, abban az egy órában, amit velük töltöttek a pálya szélén üldögélve, megcáfolta minden eddigi tapasztalatát. Megszelídítette őket. Ámult el, amikor végül búcsút vettek tőlük, és elindultak a parkoló felé. Nem volt nehéz, szabadkozott sörli, de belül jól esett neki a tapasztalt hadnagy elismerése. Szeretem őket, megérezte Richard bizonytalan pillantását ezekre a szavakra, de nem futamodott meg előle. Hét évig a nevelőtanáruk voltam, árult el halkan. Hét évig, kisráckoruktól fogva, együtt jóban és rosszban... Ha meggondolom, szeretet nélkül nem is lehetett volna így élni. És még mindig visszavágyódsz. Richard nem kérdezte, inkább mondta ezt. Milyen furcsa útjai vannak a véletlennek. Elindultak csak úgy vaktában, slám lám sörli múltjának egy darabkájával találkoztak. Egy félreértésnek köszönhetően. Nem akartalak megbántani. Csak most döbbent rá, hogy még meg sem magyarázta, hogy amit elrontott, akaratlanul tette. Nem bántottál meg? Sörli megborzongott. Az április, mintha most kezdett volna rájönni a tévedésére. A kánikulai napok elmúltak, bár még nem tért vissza teljesen a zordidő, de a nap ereje jócskán legyengült. Ő pedig kimelegedett a játék hevében, Akkor a póló is elégnek bizonyult. Most azonban már fázott az átnedvesedett ruhadarabban. Ne ácsorogjunk itt! Richard tekintete egy pillanatra a fehér holmira tévedt, ahol átsejlett mellének lágy Ne ácsorogjunk itt! Ismételte meg ketten, ráterítve a vállára a pulóverét. Azon a véleményen vagyok, hogy most csürgős zuhanyra van szüksége mindkettőnknek és száraz ruhára. Kézen fogta, és az autó felé irányította a lépteiket. Közben pedig korholta magát, mert ez az elképesztően észveszejtő fiatal nő, aki a kezébe kapaszkodik, olyan érzéseket vált ki belőle minduntalan, amelyeket még le kell győznie magában. Együttléteik során szinte nem volt olyan pillanat, amikor ne érezte volna a jó leső borzongást, ha őt nézte. Sörli sohasem öltözködött kihívóan, Általában egyszerű farmer nadrágba és kényelmes pulóverekbe bújt. Azt sem vethette a szemére, hogy a nadrág jobban feszült volna rajta, mint ami meghaladta a jó ízlés határát. Mégis alig bírt uralkodni magán, gyakran rajta felejtette a tekintetét. – Már nem vagyunk túl messze tőlünk. Sörli belebújt a pulóverbe, mielőtt beszállt volna. Így már nem didergett annyira. – Tőlem sem. Richard segített kibújtatni a kezét, de rajtad áll, mi legyen, találkozott a tekintetük. Hazavihetlek, és aztán visszajövök érted, ha lezuhanyoztál és átöltöztél, de megteheted ugyanezt nálam is. Még mindig fogta a kezét. Pontosan tudta, mi zajlik benne, mint ahogy azt is tudta, hogy észrevette az imént a mellén megakadó tekintetét, és azt is megérezte, mindahányszor átölelte, hogy benne már felé lett a vágy. De hát mindez természetes, hiszen olyan elragadó, fiatal, ő pedig nagyon szereti. A szerelem azonban sokkal többet jelent annál, hogy egyszerűen engedelmeskedjék a vágyainak. Nem kell tőlem tartanod, kisimított egy húsza fürtöt a homlokából. Soha sem tennék olyat, amit te nem akarnál. Sörli hallgatagon figyelte az elsuhanó utat. A Michigenev nyűről lekanyarodva éjszak felé indultak. Elmaradtak mögöttük a felhőkarcolók, már csupán az égre kirajzolódó sziluettjüket látták. Elegáns lakótelepek következtek, majd gyárvidék, sötét utcáival, telepeivel. A táj egyre elhanyagoltabb, egyre sivárabb lett. Sörli gondolatai azonban másút jártak a fiúknál, akiket két év után most látott először. Összeszorult a torka az emlékektől. Szeretett volna beszélni erről az időről Richardnak, de minduntalan könybe lábadta szeme. Hálás volt, amiért ő megértette, és nem faggatózott. Próbálta összeszedni magát. Az útra koncentrált, ismét a modern lakótelep tűnt el mögöttük. A Chevrolet végül egy apartman típusú ház előtt állt meg. Itt lakom. Richard mosolya kicsit suta volt, ahogy végig siklott a tekintete a tízemeletes épületen. Régi ház. Ráférne valamennyi lakásra egy alapos felújítás, de én mégis szeretem. Öreg hölgyek, idős emberek a szomszédaim. Ők inkább a biztonságot keresik ezekben a házakban. A 24 órás portaszolgálat miatt. Én meg valahogy itt ragadtam. Az akadémiai évek alatt együtt béreltünk néhány évfolyamtársammal egy lakást, aztán ők elköltöztek. Kiszállt a sevroléból és kisegítette Shirley-t is. Megszerettem itt mindenkit. Intett a pult mögött üldögélő, idősebb hölgyeknek, majd kézenfogva végigvezette a lányt az előcsarnokon. A kisebb javításokat a házi szerelők elvégzik, ezek után futkosni alig volna időm. Hetente takarítónő jár a lakásokba, ezért nincs óriási felfordulás most nálam. Odafent, a hetedik emeleti kis lakásban, kép módosította ezt a megjegyzését. Megpróbáltam egy kicsit rendet rakni, egyenesedett fel karjában egy halom ruhával, amikor Sörli belépett a nappaliba. Amíg zuhanyoztál, tette hozzá és igyekezett komoly maradni. Sörli az ő ingét viselte, amit oda készített számára a fürdőszobába, és hatalmas melegítőt, amelyet feltűrt, a derekán pedig meg kellett kötöznie. A tekinteted önmagáért beszél, tiltakozott dacosan, amikor elkapta a pillantását. Most azokhoz a srácokhoz hasonlítasz, akiket az utcán szedtek össze éjszakánként. – Figyelmeztetlek, ha most kinevetsz, akkor inkább vigyél haza a saját ruháimért, vagy felveszem azt, ami rajtam volt. – Már a mosóhelyiségben vannak, odafönt. Richard nem bírt megmozdulni. – Nem foglak kinevetni, – ígérte komolyan, miközben néhány ruhadarab a szőnyegre hullott az öléből. Ha mégis az volna a szándékod, gondolj arra, hogyan festenél te az én ruháimban, ha hozzánk mentünk volna. Shirley megpróbált minden méltóságát megőrizve elvonulni előtte, hogy elrejtőzzön az egyik fotel mélyébe. Arra fogok gondolni. A köztük levő feszültség oldódni kezdett annak köszönhetően, hogy igyekeztek humorosan felfogni a helyzetüket. Az eszedbe sem jut, hogy esetleg félreértem a tekintetemet. Richard a fürdő felé indult, de irányt változtatott és megállt a fotel előtt, ahová lekuporodott. Megköszörülte a torkát. Egy tétova pillanatig azon tűnődött, hová rejtse a kezében lévő ruha halmot, de feladta. Velük együtt hajolt le a lányhoz, és csókolta meg. Számára még ebben az óriásira méretezett öltözékben is ellenállhatatlannak tűnt. Nem mondasz igazat, bár nagyon kedves, ahogy ezt teszed, de menj inkább zuhanyozni. Addig talán megszáradnak a ruháim. Tanácsolt a sörli kipörult arccal, amikor felegyenesedett. Ne akard velem elhitetni, hogy vonzónak találsz így is. Megkapóan őszinte volt, ahogy beszélt. Felúzta a térdét és átkulcsolta a kezével. Nem akarom. Majd egyszer magadtól is rájössz, hogy ha az ember szeret valakit, akkor az efféle külsőségek nem sokat számítanak, akkor majd meg fogod érteni, amire most gondolok. Richard tekintete az arcán pihent. Melegség árasztotta el a szívét. Le akart hozzá hajolni, hogy ismét megcsókolja, de meggondolta magát. Megvárlak. Nem felejtettem el, hogy lépés előnyben vagyok, is, amíg tehetem, nem is fogom elfelejteni. Megvárom, amíg utolérsz, Shirley. A fürdőajtóból még egyszer visszafordult, de nem szólt, csak mosolyogva intett. Egy másodperccel később azonban hogy eltűnt mögötte, Ismét kitárult az ajtó. Csak azt akarom, hogy tud, Kezdte rekedten a vállára vetett fürdőlepedőbe kapaszkodva, Hogy én még sohasem szerettem Ilyen őrülten senkit sem. Sörli még ugyanúgy ült, Épp olyan mozdulatlanul, Ahogy az imént hagyta. Nem szólt, csak a szemét ágult Óriásira, és az arcán jelent meg Egy zavart pír. Ne válaszolj! Richard felemelte a kezét, mintha ilyen messziről is simogatni akarná. Tudom, köztünk minden olyan hihetetlenül gyorsan történik. Nem akarlak válaszra kényszeríteni, csak azt akartam, hogy tudd. Sörli lélegzett visszafolytva hallgatta élete legszebb szerelmi vallomását. Majd eljön az ideje, amikor benned is ott lesz a késztetés, hogy elmond mit érzel. Ahogy most bennem itt dobol az a hang. Furcsán elmélyült a hangja. Talán itt volna az ideje, hogy valóban lezuhanyozzak. Ismét az ajtó mögött, magára hagyva Sörlit, váratlan vallomásának minden feldult rezzenésével. Percek teltek el, vagy csak a pillanat állt ellen dacosan az időfogas kerekének, a pillanat, amelyben benne remegett minden megkapóan gyöngít szava. Sörli maga sem tudta, meddig ült magányosan a nappali szelit félhomájában, amikor halkan a nevét hallotta. – Sörli? Ott állt a fürdő ajtajában, még mindig felöltözve, csak kicsit sápadtabban Richard. – Itt vagyok. Sörli megérezte, hogy nyugtalan. A hanghordozásából, a benne bujkáló bizonytalanságból megértette a gondolatait. – Vajon itt van még? Vagy megijedt attól az elementáris erőtől, ahogy benne tombol a szerelem? Ott álltak egymással szemben. Ő állt fel. Magától mozdultak a lábai, vagy Richard segített? Nem emlékezett már. Csak a fénylő tekintete, ahogy őt nézte, és a reket hangjára. Nem akarom, mert nem szabadna akarnom még. De muszáj, ki kell mondanom, mert majd szétfeszít az érzés. Szeretlek csillagom. Két szó, mint szelíd lágyölelés vette őket körül, hogy többé soha-soha ne hagyja őket magukra. Már nem is akart választ. Nem volt szüksége szavakra ahhoz, hogy tudja, sörli szerelmes. Akkor-ott, azokban a percekben a csend többet elárult, mint ha bármi elhangzott volna közöttük. És a csend, ez a nyugtalan lelkének bizonyosságot adó hallgatás lassan megtelt feszültséggel. Nem akarta elveszíteni a fejét tőle, hisz tudta, sörli is ilyen kétségbeesetten próbál ura lenni önmagának. De már nem volt visszaút. Egyszer csak ott tartotta a karjában, és csókolta, csókolta mindenről megfeledkezve. Elszédültek. Csak veletörődött, Még ebben a kábult pillanatban is arra vigyázott, hogy az ő teste fogja fel az zuhanást, és neki ne essen sem baja. Furcsa mód, ez volt az a gondolat, amely magához térítette. Az, hogy amikor a szenvedélye fölébe kerekedik a józanésznek, s ő maga mégis sörlit félti, ki Rádöbbentette arra, hogy bárki mással egyszerű volna megtenni, de sörlivel nem teheti meg. Épp azért, mert ő nem akárki. Épp azért, mert olyan mélyen szereti őt. Vele nem teheti meg, hogy elébe megy a dolgoknak. Érezte, hogy még nem érkezett el az a pillanat, ők ketten még szerelmük hajnalát élik, és hiba volna megfeledkezni ők erről. Ne haragudj! Megbicsaklott a hangja, amikor megszólalt. Sörli bepárásodott tekintete önmagáért beszélt. Mint ha olvasott volna a gondolataiban, ugyanakkor a zavara sem maradt észrevétlen előtte. Egymáshoz koccant a homlokuk, így maradtak néhány percig, majd óvatosan az ölébe nyalábolta őt, és visszaültette a fotelba. Azt hiszem, most nem fogok visszajönni. Indult elszántan a fürdőszoba felé. Minden lépésnél sörli forró teste kísértette, amelyet a karjában tartott, Engedelmese hátra feje, ahogy csókolta, keze még őrizte az érintését, homlokát a hűvös csempéhez szorította, és lehúnyt szemmel nyúlt a hideg vizes csaphoz. Hosszú percek óta állt a zuhany alatt, amikor váratlanul beléhasította a gondolat. Mi lesz, ha sörli félreértette őt, és elmegy, mire ő végez? Meg kellett volna magyaráznia. De pontosan a szemében bujkáló sebezhetőség volt az, ami visszatartotta attól, hogy beszéljen. Kapkodva csavarta maga köré a fürdőlepedőjét, és annélkül, hogy megtörölközött volna, szinte berontott a nappaliba. – Sörli, ami történt! – torkának adta szó. A lány még mindig a fotelban ült, merev, feszes tartásában, de nem volt egyedül. Vele szemben, derűsen mulatva mindkettejük zavarán, ott állt a nagyanyja. Hello, Richard, hunyorított rá kedvesen. Néhány napra fel kellett jönnöm Csikágóba, arra gondoltam, meglátogatlak. Ő alig talált szavakat. Megpróbálta a nagyanyja helyébe képzelni magát, váratlanul beállít, és nála találja sörlit, akiről fogalma sincs ki lehet, az ő óriási méretű ruháiban. Pillanatokkal később pedig beront ő, egyetlen szál fürdőlepedőben, csuromvizesen. – Ó, ne! – elgyötörte, hunyta le a szemét. Ennél jobban nem értheti félre kettejük helyzetét. Sörli tekintetét kereste. Ő sápattan feszenget vele szemben. – Nem tudom, megismerkedtetek-e már? – mozdult feléje, de a nagyanyja mosolyogva tiltakozott. – Boldogultunk nélküled is? – én azt javaslom, inkább hozd rendbe magad, tuszkolta vissza határozottan a fürdőszobába, majd a lány felé fordult. Mégsem volt szerencsés ötlet ilyen váratlanul rátok törnöm. Shirley arca lángolt. A helyzet egyértelműen ellenünk szól, de ne, emelte fel a fejét az idős hölgy, nem kell mentegetőznöd. Richard felnőtt férfi, és én elkövettem azt az udvariatlanságot, hogy előzetes bejelentés nélkül érkeztem. – Váratlan beismerés? – érdeklődött mögül Richard az ingét gombolva. – Sejtettem, hogy lóhalálában öltözködsz – korholta a nagyanyja, lehúzva magához a fejét, hogy homlokon csókolhassa. – Nehogy túl sokáig magunkra maradhassunk. Richard elkapta Sörli segélykérő pillantását. – A ruháim… – mormolt a halkan, amikor hozzálépett. Az órájára pillantott. – Még nem járt le a gép programja, biztos, hogy nedvesek. Annyira szeretett volna enyhíteni a zavarán, de ismerve nagyanyja csipkelődő megjegyzéseit inkább nem szólt. – Nem baj. – Shirley eltükélten állt fel, közben az arca még pirosabb lett. – Bármilyen nedvesek is én átöltözöm. Richard nagyanyja tapintatosan félrevonult, vonult, hogy nyugodtan beszélgethessenek. Sajnálom. Annyira bánt ez az egész, nyúlt a keze után a férfi. idegek az ujjaid. Én ezen nem csodálkozom. Shirley már-már kétségbe esetten nézett rá. Szeretnék átöltözni. Ilyen kínosan még sohasem érezte magát. Nem tettek semmi rosszat, de a helyzetük félreérthetetlennek bizonyult, és mindennemű mentegetőzés csak olaj volt a tűzre. Nem engedem, hogy vize sem felvedd. Richardot e pillanatban egyáltalán nem érdekelte, mit gondolhat róluk a nagyanyja. Átfogta a lány vállát. Megfázol. Mi történt sörli ruháival? Érdeklődött az idős hölgy félreérthetetlen mosolyjal. Richard nem fordult meg, még mindig fogta Shirley kezét. Kosár labdázott, Árult el Igen, hangzott a reagálás nem túl meggyőzően. Nem vette le a tekintetét a fiatalokról. Rövid itt léte alatt végig azon tűnődött, vajon miféle kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Kezdetben alkalmi, futó kalandra gondolt, mert Richard egyetlen szóval sem árult el neki, hogy életének döntő eseménye előtt megismerkedett valaki mással. De ahogy ők ketten ott álltak egymás mellett, ahogy szót váltottak, s ahogy megpróbálták túlélni a cseppet sem kellemes helyzetet, melyen neki esze ágában sem volt segíteni, a tekintetük, ahogy egymást nézték, ki nem mondott szavaik, félbemaradt mozdulataik, mind-mind arról árulkodtak, hogy ez már egyáltalán nem felszínes ismerettség. A Palmerhouse-ban szálltam meg. Szólalt meg komolyan, amikor mindez világossá vált előtte. Nem akart már csipkelődni, sem szándékosan növelni a zavarukat. Néhány napig Csikágóban maradok. Egy hosszú pillanatig farkas szemet nézett Richarddal. Ő nyugodtan, szálfa egyenesen állt előtte. Nem próbálta tartóztatni, és ezért, mert nem képmutató, nagyon tisztelte most. Ha lesz idődés hangulatod, hogy beszéljünk, ott találsz. Felemelte a karját, hogy könnyedén búcsút incsen. Kedves mosolyt küldött feléjük, és eltűnt az ajtó mögött. Feszültsen nehezedett rájuk. Valamiképp mindketten megérezték, hogy az utolsó percekben megváltozott velük szemben, és az, hogy felismerte az igazságot kettejüket illetően, mélyen érintette őket. – Már régóta készülök arra, hogy bemutassalak neki. – Richard szólalt meg először. – Arra azért nem gondoltam, hogy ez ma megtörténik. – Rádásul ilyen szerencsétlen módon. – Shirley két kezébe rejtette égő arcát. Mond van még valakinek kulcsa lakás otthoz? – kérdezte panaszosan. Richard megértette, mire gondol, s ebbe ő is beleborzongott. Ha esetleg nincs annyi ereje, hogy megállt parancsoljon önmagának, akkor most még borzasztóbban éreznék magukat. Sajnálom, érintette meg a lány vállát. Ő aprót Haza Hazavinnél? Szeretett volna elsüllyedni zavarában, de ahhoz minden esetre közel állt, hogy elsírja magát. Ha esetleg kölcsönadnád adnád a ruháidat... Elkeseredetten nézett végig magán. Végül elvetette ezt a gondolatot. Hagyjuk! Elég volt már ebből a kínos magyarázkodásból. Hogy állnak vajon a ruháim? Richard semmire sem vágyott jobban, mint hogy maradjon. Ha ez nem történik, az egész délutánt együtt tölthettük volna. Tényleg el akarsz menni? Elég volt zaklatott vonásaira pillantani, a válasz nyilvánvaló volt. Mégsem akarta feladni. Ne akarj elmenekülni. – kérte halkan. – Sörli, semmi olyan nem történt, amiért szégyenkeznünk kellene a nagyanyám előtt. És ha történt volna is bármi, felnőttek vagyunk, jogunk van a saját életünkhöz. – Neked a nagymamád, de mit gondolhat rólam? – Sörli megsemmisülten hunyta le a szemét. – Ha közelebbről is megismered, rá fogsz jönni, hogy nála jobb emberismerő alig akad. Az elején kételkedett – Richard szinte maga előtt látta, ahogy kritikus szemmel végigméri őket. – De már minden tisztán lát! – nyugtatta meg Sörlit. Most azonban ő volt az, akiben benne bujkált a kétkedés. – Miből gondolod, és mitől látna tisztán? Ezen a helyzeten mindennemű mentegetőzéssel csak ronthatunk. – Ismerem őt! – Richard tekintete megpihent csápatt arcán. Ez az egy hét maga volt a pokol nélküled, majd megőrültem, mert nem láthattalak, és most itt vagy végre. Mi pedig ahelyett, hogy hagynánk, hogy ezer színnel ragyogjon ránk a fény, mások véleményével törődünk. Sörli elakadó lélegzette, hallgatta. Olyan mérhetetlen erővel árad felé a szerelem, hogy szinte elvakította. – Egy valamit elfelejtesz? – mormolta alig hallhatóan. A nagymamád elment, de én nem csupán ő előtte éreztem olyan kínosan magam, hanem előtted is. Előttem? Sörli az Istenért. Richard olyannyira megdöbbent, hogy alig tudott megszólalni. Óvatosan magához ölelte a lányt. Előttem soha ne érezd magad zavarban, csókolta meg a homlokát. Sem most, sem máskor. Egyszerűen azért, mert szeretlek. S ez a szó rejtőzött az ölelésben, amelyben most nem a szenvedély, a vágy kerekedett felül, hanem ez a méről fakadó őszinte érzés. Megnézem a ruháidat, engedte el néhány perc múlva, és az ajtóból még hozzátette, ha még azután is el szeretnél menni, ha visszajövök, elviszlek. Amikor Karján a száraz holmikkal visszaérkezett, Sörli a nappali ablakánál áldogált. Még mindig meglepően sápatnak tűnt, de a vonásai nyugodtabbak voltak. Sokáig nézték egymást szótlanul. Richard óvatosan letette a ruháit az asztalra, a fotelhoz vezette őt. Megvárta, amíg belekuporodik, ő maga pedig leereszkedett eléje a szőnyegre. Most már kínos volna, ha azt mondanám, meggondoltam magam? kérdezte ő elakadó lélegzettel. Richard mosolya, és a tekintetében életre kelő ragyogás enyhítették a zavarát. Elárulok neked valamit, de csak ha megígéred, hogy nem változtatsz a döntéseden, hajtotta a térdére a fejét. Rendben. Sörli igyekezett nyugalma terültetni a hangjára, de Richard közelsége miatt ez nem volt könnyű. Furcsa mód, amikor az előbb a karjában tartotta, egyikükben sem moccant a késztetés, hogy tovább menjenek egy ülelésnél. Most azonban vibrálni kezdett körülöttük a levegő. Azon tűnődtem, elrejtem valahová a ruháidat, árult el Richard félszegmosoljal, vagy esetleg újraindítom a mosógép programját. Sörli arca komoly maradt, és az volt akkor is, amikor felemelte a kezét és gyengéden megsimogatta az arcát. Ne nézz így rám. Szinte megsemmisült az aranyló fénytől, ami felé sugárzott. Szeretlek nézni. Richard hangja halk volt, ahogy beszélt. Nem kellett akarnia ezt. Ha vele lehetett, eltűnt belőle a kemény, határozott rendőrtiszt. Gyöngéddé váltak a mozdulatai, a tekintete, a hanghordozása. Szeretlek mindent, ami te vagy, ami hozzád tartozik. Egy pillanatra összekulcsolt kezükre nézett, aztán elszántan folytatta. Ha megbántottalak volna, ne haragudj. Még bizonytalanok vagyunk mindketten. Még nem tudjuk, mit vár el a másik, mi esne jól neki, mivel bánthatjuk meg, mennyit adhatunk magunkból, és mennyit kaphatunk tőle. Nem bántottál meg. Sörli megköszörülte a torkát. Arra gondolsz, ami délután történt, illetve nem történt meg, ugye? Elpirult, amíg befejezte. Richard tekintete az övébe mélyet. Szavak nélkül is értette őt. Szeretném, ha tudnád. Vágott bele eltökélten, de Richard közbeszólt. Ne, nem kell. Csöndesen szakította félbe, ujját a szája ellétéve. Amit tudnom kell, azzal már rég tisztában vagyok. Hm. Shirley gyanakvoan vonta össze a szemöldökét, de ő is csak mosolygott gyöngéden. Tudom, milyen vagy. Azt hiszed, nem árult el a viselkedésed? Sörli habozott. Délután ő is elvesztette a fejét, annak ellenére, hogy ez még sohasem történt meg vele. Összekoccant a homlokuk. Bárki mással egyszerű lett volna megtenni, hallotta Richard szelit hangját. Bárki mással, de veled nem. A szája a halántékát simogatta. Nehogy félreérts! Még sohasem kívántam ennyire senkit, mint téged, de szerelemmel akarlak, azzal a nagybetűs igaz szerelemmel, amiről nem is hittem, hogy létezik, de bennem már tombol, valósággal szétveszít. Ugye most már tudod, miért mondtam, alig egy órája, hogy érjutol. Tizedik Sörli halgatagom figyelte, ahogy erőteljes mozdulataitól a csónak tovasiklik a vizen.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 Richard lélegzett visszafolytva várt. A lány arcán kisimultak a vonások. Tudjam? Két kezével átölelte a nyakát. Ujjai alatt lángra kapott a bőre, s e percekben minden azt suttogta számára, hogy igen. Néhány évig külön éltek. Ott feküdt a fűben, fejét a férfi széles, erős vállára hajtva.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 Igen, tudnám mondani a hasz nélkül is. Felágaskodott hozzá, aztán könnyűvé vált minden, mert a két erős kar felemelte, és ő ebben a gyöngéd ringatásban suttogta bele az éjszakába élete legőszintébb vallomását. Szeretlek. 12. Richard betartotta az ígéretét.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 E pillanatban azonban mindketten azt kívánták, bár csak valahol más lehetnének. Ketten. Akkor most figyelj rám! Ismételte Richard önmagát rekedten. Balra a Michigan tó, még a vitorlásokat is látni a vizen. Sörli lassan körbehordozta a tekintetét az eléjük táruló panorámán. Kicsit szédült, de a látvány elfeledtette vele ezt.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 Sörli rezzenéstelen arccal a tekintetét. – Akár a nagymamád, akár nem, úgy érzem, valami számomra megfoghatatlan, meghit melegség sugárzott mindkettőtökből, amikor találkoztatok. – Elgondolkodott. – Én nem ismertem a nagy szüleimet, de ha még élnének, arra vágynék, hogy így szeressem őket, és így szeressenek viszont. Richard arcán kisimultak a vonások.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 De még emlékszem a saját fiatal koromra, így muszáj hozzá tennem, hogy nem fogok megharagudni, ha nemet mond. Richard mosolyába ott a hála, amiért nem kényszerült kínos menteketőzésre. Csak két óra múlva kellene találkoznunk, fordult a lányal szembe, miután magukra maradtak. Nem borítottam fel túlságosan az életedet? Valahogy így buktak ki belőle a szavak.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 Az alkony észrevétlenül telepedett a városra. Egyik pillanatban még csupán szürkült, s mire észbe kaptak, már ott sötét lett felettük a komorékból. Egy ideig mindketten hallgattak. Richard az utat figyelte, egyre kimerült ebben. Nem zavarna, ha ma este? Gyürkőzött neki hirtelen. Ha a mai estét csak egyszerűen otthon töltenénk? Nehezére esett bevallani, hogy halálosan fáradt.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 Úgy nézett a bepárásodott szempárba, mint aki a halálos ítéletét várja. Azt hallotta. Kerolány terhes! 14. Lelkileg is fizikailag annyi megrázkótatás érte, hogy összeroppant. Hetekig feküdt lázasan, nagyon betegen. Ez az idő, bár borzasztóan szenvedett, csak halvány nyomokban maradt meg benne. Nem beszélt, de a szülei szavak nélkül is tudták, mi történt. Elveszítette azt, akit az ember csak egyetlen egyszer találhat meg az életében. Odadó szeretettel és gyöngétséggel vették körül, míg Jeremi is nyugtalanul és vígasztalanul várta a felgyógyulását. Hosszú hetekbe telt, amíg túljutott a krízisen. Sokáig nem akart gondolkozni, csak már amikor ereje volt ahhoz, hogy emlékezzen, és ne roppanjon össze az emlékek súlya alatt. Akkor értette meg, hogy Richardot soha, soha nem fogja elfelejteni. Élesen élt benne a pillanat, amikor utolsó találkozásukkor elváltak. Richard átölelte azzal a fájdalmas tehetetlenséggel önmagában, ami őt is gyötörte és azt suttogta a nyári éjszaka dermesztővé vál csendjébe. Szeretlek, és ami csak élek, örökké szeretni foglak. Már értette őt. Felelősséget érzett a kisbaba iránt, akinek ő az apja, és tisztességtelennek érezné vele szemben, hogy elhagyja az anyját és mással éljen. Nem tehette meg. Épp azért nem, mert ott lebegett előtte a saját átszenvedett gyermekkora. Tudta, hogy Richard igazat mondott. Szerette őt mélyen és őszintén. De választás elé kényszerült, és a becsület nem engedte, hogy a szerelmet válassza. Megértette őt, de ez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy ne roppanjon össze fájdalmában. Lassan sikerült összeszednie magát, Szülei gondoskodása és a kis Jeremy kedves ragaszkodása sokat segített abban, hogy ismét önmagára találjon. Augusztusban a kánikula szinte elviselhetetlennek bizonyult. Ezért ők ketten a kert jó leső hűvösében pihentek, hancúroztak, játszottak. Egyre kiegyen egyre nyugodtabb lett. Egyetlen hét volt, amikor ismét aggasztónak bizonyult az állapota. Az a hét, amelynek minden napján aggódva figyelte a naptáriát, és amikor bebizonyosodott, hogy az az éjszaka, amikor Richard olyan kétségbeesetten szerette, nem múlt el nyomtalanul. Ismét összecsaptak a feje felett a hullámok. Érzelmileg még nem volt olyan erős, hogy nyugodtan tudott volna szembenézni ezzel a tényjel. Magába zárkózott, tisztába akart jönni önmagával. S ebből a fájdalmas önvizsgálatból már újra a dacos, elszánt Shirley került ki győztesen, aki régen volt. A lelkeméjén tudta, hogy soha senki nem fog olyan közel kerülni hozzá, mint Richard, akinek az emléke örökké benne él. Most már boldogan várta a kisbaba érkezését. Megtehette volna, hogy otthon marad a kicsi születéséig, és ha nőgyógyásza a legapró problémára utalt volna, Egyetlen zokszó nélkül feküdte volna végig a hátra lévő hét hónapot. De egészséges volt. A terhessége komplikációmentes, és ő tanítani akart. Nem vette a nyakába a várost ismét, egyetlen helyet keresett fel, azzal a kitartó hinni akarással, amit Richard tanított meg vele. Azt is tőle tanulta meg, hogy túllépjen a saját keserűségén, és felemelt fejjel, nyugodtan, Büszkén nézzen szembe azokkal, akik két éve a szájukra vették. Nem volt könnyű, de megtette. Leginkább önmaga lepődött meg azon, hogy a régi főnöke felvette. Nem akart zsákba macskát árulni, hiszen néhány hónap múlva amúgy is láthatóvá válik majd, hogy állapotos. Talán jóvá tételnek szánta az igazgatója, hogy ennek ellenére alkalmazta. Ki tudja. A leghihetetlenebb azonban akkor történt vele, amikor kiderült, hogy a fiaihoz kerül vissza, akiket hét évig nevelt. Boldogan és lelkesen vetette magát a munkába. Hála az égnek, valaki mindig volt mellette, aki szelíden figyelmeztette, hogy egy kis mamának kicsit vissza kell fognia a tempót. A fájdalma lassan elcsitult, de nem szűnt meg. Fájó szomorúságként vette körül, ha munka után magára maradt a szobája csendjében. Most értette csak meg igazán, hogy Richard az egyetlen lehetséges utat választotta, amikor kimondta a végső döntést, soha többé nem láthatják egymást. Nem akarta ráosztani a szerető szerepét hármójuk különös kapcsolatában. Méltatlannak és megalázónak érezte volna, hogy így kelljen mellette élnie. Hiába akart volna tisztességesen élni, a szerelmüket lassan megfertőzte volna, hogy házasságtörést követnek el. Mindketten szenvedtek így, de legalább volt valami, aminek a makulátlan tisztaságára egész életükben emlékezhetnek. Meglepően kevés időre volt szükség, hogy egymáshoz rázódjanak. A csoportjából az évek során kihullottak azok a srácok, akik miatt egykor sírva rohant ki a csoportszobából. Megszöktek vagy olyan bűncselekményt követtek el, ami miatt a fiatalkorúak nevelő intézetébe kerültek. A 16-17 éves fiúk nyüzsgő gyülekezete várt rá délutánonként. Természetesen velük is akadtak gondok, mégis, még a legrosszabb napokon is árat felé a szeretet láthatatlanul amely egyrészt annak a tanárnőnek szólt, aki hét évig szívvel lélekkel mellettük volt, és kiált értük. Másrészt pedig annak a szomorú tekintetű törékeny léptük kismamának, aki felemelt fejjel visszamert jönni az oroszlánbarlangba. barlangba. Bíztak egymásban. Sörli tudta egyikük sem keresni a bajt, ha kivinni őket a falakon kívülre. És ő ezt akarta. Megmutatni mindent, amit csak tud. Nem akarta, hogy úgy nőjenek fel, hogy csupán az intézet szűk határait ismerik. Némi célzatosság is rejlett abban, amit tett, és emögött Richard élete, sorsa is ott bujkált. Szembesítenie kellett a fiait a jövővel, ami rájuk vár, ha nem lesznek elég kemények és kitartóak ahhoz, hogy kitörjenek. Világosan látta, hogy nem válthatja meg az életüket. De a legtöbbet kellett adnia, ami tőle telt. Felrázni őket, hogy küzdjenek, ne adják fel, ne ítéljék eleve esélytelennek az életüket. Nem volt könnyű az élet, amelyet bejártak. Egy este visszatérve aznapi kirándulásukról elmesélte nekik Richard életét. A hálószobában csend volt, olyan mélységes csend, hogy a lélegzetvételüket is hallani lehetett. Sörli pedig tudta, hogy ebben a torokszorítóan döbben csendben értettek meg mindent. A baj, néhány kollégájának figyelmeztetése ellenére nem akkor és nem amiatt történt meg, mert a fiúk helytelenül viselkedtek. Egy kora őszi este hazafelé tartottak. Leszálltak az egyetemi negyed autóbuszáról, és hangos megjegyzések közepette, utánuk ment egy csoport suhansz, akik már az autóbuszban is akadékoskodtak. Már szürkült. A park, ahonnét mindössze tíz percnyire volt az intézetük, néptelennek tűnt. Egyetlen szerencséjük volt, de erről még nem volt tudomásuk. A buszsofőrnek feltűnt a két csoport közt növekvő feszültség. Nem első alkalommal szállította a sörlit és a srácokat, őket hát ismerte. De ismerte a másikakat is, ezért aggódva állt meg a legközelebbi telefonfülkénél, és felhívta a rendőrséget. Ők azonban erről semmit sem tudtak. Nyugtalanul indultak el hazafelé, de a kíséret nem maradt el mögöttük. Sörli még sohasem érezte azt, amit ezekben a percekben. A lelkükre kötötte, hogy semmit sem hozhatnak magukkal, így most fegyvertelenek voltak. Az összecsapás akkor tört ki, amikor megérkezett az első, Sörlinek címzett nem éppen udvarias megjegyzés. Ne higgyék ezek a szemetek, hogy elfutunk előlük! Rob bátorító pillantást vetett tanárnője sápadt arcára. Ő még megpróbálta a lehetetlent, pedig világosan látta, hogy azok ott velük szemben mindenre elszánt keménykötésű suhancok, akik most egyszerűen a balhé kedvéért kötöttek beléjük. Beszélni kezdett hozzájuk, de őket az utca nevelte. Az ő lelkükről már lepattant az, ami a fiait még megérintette. Gúnyos nevetés fogadta a szavait. A fiai, az övéi lassan körbeállták, és hálás volt, amiért védeni próbálják. Holott a küzdelem eleve indult. Eldobta a táskáját. Egyetlen gondolata volt, úgy kell hasznosítani az önvédelmi tanfolyamon szerzett tudását, hogy a hasát védje. Aztán már nem volt idő gondolkodni. Küzdenie kellett és a kések, boxerek felvillanó fényében ez a küzdelem az életükért folyt. Már nem volt, aki ellé álljon. Valamennyiüket megtámadták. Ő is ütött, és ő is kapott kemény ütéseket. A szúró fájdalom akkor hasított belé, amikor felhangzott a rendőrautó szirénája. A vakító fény, a felharsanó kiáltások és a kiugráló rendőrök láttára a támadók igyekeztek kereket oldani. Sörli kapkodva lélegzett, kezét a hasára szorítva. A fiait akarta látni. Ott gubbasztottak körülötte, akár egy vert had, kik gugolva, kik térdelve, de éltek és mozogtak. Tanárnő, jól van? Ért el hozzá Jake aggódó kérdése a hirtelen támadó zűrzavarban. Vérzik, vérzik a karja. Az ő arca is merővér volt. Sörli bólintott. Még nem engedhette el magát. Látnia kellett, hogy mentősök veszik gondjaikba a sebesülteket. Emlékezett a felvillanó késre, érezte, most újra érezte az iszonyú fájdalmat, és az agyát lassan elborította a köd. Jake, segíts! Az utolsó, amit látott, az volt, hogy a fiú megpróbál hozzá De egy rohanó alak megelőzés felfogja az esését. Sörli, sörli az Istenért! Hogy kerülsz te ide? Kétségbe esett hang, mintha Richard élet volna, de ő mindenről már semmit sem tudott. Bántotta a szemét a vakító fény. Villogó rendőrautók és mentők, csak foszlányok jutottak el hozzá mindabból, ami körülötte történt, és a fájdalmat érezte, de az borzasztó volt. Shirley, hallasz engem? Richard hangja. Már biztos, hogy az övé. Egy hordágyon feküdt. A fölé hajló fehér köpenyes alak az ingét próbálta kigombolni, végül kénytelen volt felhasítani, hogy hozzáférjen a sebéhez. Hallotta, hogy beszél hozzá, de érthetetlen szófoszlányokká sűrűsödtek a szavai, amikor a sérült vállához ért. Vigyázz, Nick! Richard aggódva hajolt az arcához, amikor elkínzottan hunyta le a szemét. – Szúrj a jobb oldalon! Te jó ég, ha ezt az ellenkező oldalon kapja! A mentős elképedve nyúlt kötszerért. – Richard, el kell látnom a sérüléseit. Tudom, hogy nagyon fáj, de mindjárt könnyebb lesz. Számtalanszor dolgoztak már együtt, ismerték hát egymást. Tudta, hogy a fiatal hadnagy őszinte kétségbeesése mögött mirejtőzik. Ez most kicsit fájni fog. Sörli fakóvá szürkült arcára pillantott. Mindjárt indulhatunk a klinikára. Ő könybelábat szemmel bólintott, s öntudatlanul kapaszkodott Richard kezébe. Erősen vérzik. Richard hangjában rémület bujált. Elkeseredett szemmel bámult az ingét és nadrágját elborító vérre. – Sörli, megszúrtak máshutt is? Az arca az övé mellett, onnét figyelte lélegzett visszafojtva, ahogy a másik mentős óvatosan gombolni kezdi a nadrágját. Ő lehúnyt szemmel akart emlékezni. Emlékezni egy másik szúrásra, mert akkor ez nem azt jelenteni, hogy a kisbaba elvesztése miatt vérzik. De nem volt mit felidéznie, csak ütéseket. Sírva ingatta a fejét. Richard szája a szeméhez ért. Vigyázz! figyelmeztette a fiatal ápolót. A nadrág eddig szorító kötésül szolgálhatott. Visszafordult a lányhoz, aki kétségbe esetten kapaszkodott a karjába. A kisbaba! Meg kell mondanod! dadogta el nehezülő lélegzettel. Tudta, hogy szólnia kell a terhességéről. Még ha Richardnak erről nem is akart szólni sohasem. De most nem volt más választása. A két mentős felkapta a fejét. Halkan váltottak néhány szót egymással, de Richard most vele foglalkozott. – Ha kis babával ne törődj! Súgta megrendülten simítva ki a haját maszatos homlokából. – Most már minden rendben lesz. Itt vagyok. Szája, amelynek az érintése hónapok után is sajogva fájt, az övére simult. Szeretlek. Ez volt az a pillanat, amikor végleg elveszítette az eszméletét. Órákkal később tért magához, az éjszaka szellít fél boruló korteremben. Mozdulni sem bírt, de ha nem esett volna nehezére a legparányibb mozdulat is, nem tudott volna mihez kezdeni mert az egyik karjába vér, a másikba pedig infúzió folyt. Tompán sajgott mindene. Kellett egy kis idő, hogy kitisztuljanak a gondolatai. Emlékezett, és lassan sírni kezdett az emlékektől. Összerezzent, amikor egy kéz óvatosan letörölte az arcán végig gördülő könycseppeket. Richard! Suttogta kábultan. Csak akkor merte elhinni, hogy valóban ő az, amikor a könnyeivel küszködve átölelte. Percekig tartotta magához szorítva, gyöngéden vigyázva a frissen műtött sebre, és egyikük sem tudott megszólalni. Úramisten, csak hogy magadhoz tértél! Hallotta a suttogást, s érezte a halántékán a száját. A fiúk? Még küzdködnie kellett a ránehezedő fáradtsággal. Újra és újra lecsukódott a szeme. Ketten még a műtőben vannak. Őket is szúrt sérüléssel műtik, ahogy téged. A többiek kékzöld foltokkal, egy-néhány bordatöréssel, zúzódásokkal megúszták. Richard hangja keserűvé vált. Él? Mindenki él? Ezt tudnia kellett. Igen, mindenki életben van. Folytatni akarta, de észrevette, hogy Sörli elfehéredik, és hány ingerrel küzdik. Hívd a nővért! és bujkált a szemében. És menj! Kérlek, menj ki most! A műtét után mindenkivel ez történik. Igyekezett a férfi feloldani a zavarát néhány perc múlva, amikor már megnyugodott kissé. Nem kell szégyenkezned emiatt... Óvatosan visszaengedte a fejét a párnára. – Hozok egy kis vizet, hogy kiöblítsd a szádat. – De lenyelned nem szabad, egyetlen kortyot sem. – Rendben? Shirley erőtlenül pihegett. Hálásnak kellene lennie, amiért Richard mellette van, és ilyen odaadóan gondját viseli. Ugyanakkor tudta, hogy el kell küldeni, minél hamarabb, mert annál nehezebb lesz elvániuk, minél tovább marad mellette. Miért vagy még itt? kérdezte el csukló hangon. Menj, menj el, Richard. Már ott állt az ágy szélénél, kezében a pohár vízzel. Azt az egyenruhát viselte, amelyet szolgálatban, az arca maszatos, a haja kócos. Itt van a víz. Gyöngéden tartotta a fejét, amíg szükség volt a segítségére. Úgy tett, mintha meg sem hallotta volna, amit mondott. A vállamat műtötték meg? Sörli nyugtalankodni kezdett. Igen, válaszolt ő pillanatnyi hallgatás után. Mély szúrás, de rendbe fog jönni. Hála az égnek, hogy több szúrás nem ért, de horzsolások, zúzódások akadnak bőven. Komor hangja elárult, amit érez. Cikrázó dühöt és elkeseredettséget, amiért ezt tették vele, vele és a fiaival. – Elfogták őket? – elsötétült a tekintete. – Kettő kivételével igen, de kézre kerítjük őket is. Sörli összeszedte magát. – Meg kell tudnom, mi van a kisbabával Richard? Ha lehet, még fehérebb lett az arca, ahogy kimondta. Most már úgy is mindegy. Nem akarta Richard életét megnehezíteni azzal, hogy tudomást szerez a kisbabáról, de meg kellett tennie, mert az orvosoknak tudniuk kellett, hogy terhes. Próbált önmagára figyelni, de túlságosan kábult még ahhoz, hogy az érzékeire hagyatkozzon. Kívülálló számára alig észrevehetően ugyan, de már domborodott a hasa. A fehér takaró azonban elrejtette mások elől féltett kincsét. Bizonyosságot akart, ott pihene még, ott rejtőzike még benne az a parányi élet, amely már szorosan összefonódott az övével. Richard arcán megfeszültek a vonások. Hallgatott, és az a néhány perc maga volt az örökké valóság. Leereszkedett melléje az ágy szélére. Az a fontos, hogy életben a Shirley. Nem kell törődnöd sem caroline sem a kisbabával. Újai tétován érintették meg a kezét, amely forró volt, és valószínűtlenül vékony. Újra és újra elszorult a torka, amikor tekintete a vér alá futásokra tévedt a karján. Elmondom. Bár tudom, hogy még kábult vagy az altatótól, de el kell mondanom. Lehajolt a kezéhez és megcsókolta. Az elmúlt hónapok alatt nélkület keservesebb volt az élet, mint amin kölyökkoromban keresztül mentem. Ott maradt szemmel, a karjába borulva. Sörli megpróbálta összerakosgatni, amit hallott. Csak most értette meg, hogy Richard, Caroline kisbabájára vonatkoztatta a kérdést. Az ő tehát nem tud. Ha az orvosok tájékoztatták az állapotáról, egész biztosan elmondták volna, hogy elveszítette a babát. Újra reménykedni kezdett. Most már képes volt arra, hogy odafigyeljen a keserű szavakra. Mindketten tudjuk, hogy ez lesz Richard. Szólalt meg fáradtan a hosszúra nyúló csöndben. Bármit készülsz is mondani, annál borzasztóbbat úgysem hallhatok tőled, mint amit néhány hónapja. A férfi felemelte a fejét, égett a tekintete, ahogy az övét kereste. Esél hát túl rajta, és ne törődj velem. Bátorította halkan Shirley, de valahol belül önmagában mélyen elgyötört volt. Akinek a lelkében ekkora szakadék táton, mint az enyémben, annak még egy ilyen támadás sem jelent borzasztóbbat, mint ami velünk történt. Lehúnyta a szemét. Csak egy valami volna rettenetesebb, ha elveszítette volna a kisbabát. Még soha nem érezte ilyen közel magához a vágyat, hogy elárulja Richardnak, de nem tette. Nem tehette. Ne nézz így rám! Nyílt tágra a szem, amikor megérezte a kezét az arcán. Nem akart elgyengülni a szelid érintéstől, s a lázas fénytől, amely felé árad a fiatal hadnagy szeméből. Nekünk ezt már nem szabad. Tudom, az előbbi sem lett volna szabad mondanom, de írd az altatás rovására. Visszafojtotta a lélegzetét, amikor Richard fölé hajolt. Ami most felé ragyogott, az a legmélyebb szerelem volt. Bepárásodott a tekintete, amikor megérezte a gyöngét csókot, amely emlékek szívet tépő sokaságát szakította fel benne. Ne! Ne nehezítsd meg, ami már úgyis szinte elviselhetetlen. Kérte csak nem sírva. Amikor elbúcsúztunk egymástól még túl friss volt a fájdalmam. De mára már bölcsebb lettem, sokáig tartottam, míg megértettem, hogy igazad volt. Csak úgy tudjuk elviselni egymás nélkül az életet, ha soha többé, soha az életben nem találkozunk. Megcsókolta a kezet, amely letörölte a könnyeit. Élek, Richard, összetörten kissé, de élek. Megtetted, amit tehettél, és most menned kell. Menjél hát. Nem akarok elmenni. Hajolt ő föléje elszántan. Amit most elmondtál, egész életemben őrizni fogom. De nem, nem megyek el többé, sörli. A szakításunk óta egyfolytában vívódom. Azt hiszem, a saját átkínlódott gyerekkoromból ítélve, hogy nem hagyhatok magára egy születendő kisgyereket, akinek én vagyok az apja. De most már tudom, hogy úgy is óvhatom az életét, hogy nem az anyja mellett élek hanem veled. Meg lehet önzőnek fogja tartani az apját, de ha felnő és találkozik élete egyetlen igaz szerelmével, akkor meg fogja nekem bocsátani. Sörli gyámoltalanul pislogott, de ő nem hagyott időt arra, hogy megszólaljon. Amikor riasztottak bennünket, belém hasított a félelem, hogy te vagy. Tudtam, hogy visszamentél. Honnét? Rebbent meg a tekintete. Nem tudtam úgy élni, hogy legalább távolról ne kísérjem figyelemmel, mi történik veled. Vallotta be Richard, egy kicsit zavartan. A legszörnyűbb a betegséged volt. Mentem volna, rohantam volna, de nem tehettem. Ezt éltem át most is, amikor kiértünk a parkba. A sofőr, aki a bejelentést tette, utalt rád. A leírásából tudtam, hogy csak te lehetsz. Majd megőrültem, amíg végig szirénáztuk a várost. Kiugrottam a rendőrautóból, és megpillantottalak a fiúk között, fél térre ereszkedve. Rohantam, rohantam feléd, és kivert a veríték a félelemtől, hogy Istenem, eltalálhat egy golyó, megsérülhetsz, meghalhatsz, amíg oda nem érek. És majd megőrültem a tudattól, hogy bántottak. Téged bántottak. Nem bírta tovább. Az áttélt izgalomtól most is ott volt a gombóc a gyomrában, s a torkát egyre folytogatta a sírás. Lehúnyt szemmel hajtotta a fejét a nőéhez. Összeért a homlokuk. Amíg a műtőben voltál, már semmi sem volt kétséges számomra. Suttogta a könnyeit nyelve. Világosan éreztem, hogy ha meghalsz, én sem akarok tovább élni ezen a földön. Halkan kopogtak a kórterem ajtaján, de mielőtt elválhattak volna, egy magas fehér köpenyes orvos már be is lépett. Elnézést! Torpant meg mosolyogva, amikor szétrebbentek. Nem értesítettek, hogy védőőrizetet rendeltek ki a betegünk mellé. Richard kiegyenesedett, de a keze továbbra is ott pihent az övén. Az egyenruha ellenére nem hivatalos minőségben vagyok itt. sörli társa vagyok. Dr. Eriksson közelebb lépett hozzájuk. Értem. Úgy mosolygott, mint aki valóban mindent ért. Bár ahogy ők ketten egymást nézték, abból nem volt nehéz kikövetkeztetnie, mit éreznek egymás iránt. Ez esetben bizonyára mindkettejüket érintik a vizsgálati eredmények. Úgy néz ki Sörli, hogy a kisbabával nincsen semmi probléma. A sérülései miatt amúgy is feküdnie kell, de a nyugalomra feltétlenül szüksége lesz a továbbiakban is. A vetélés közvetlen veszélye megszűnt, minden bizonyal az átélt sok idézte elő. Nem árt óvatosnak lenniük. Mély izom kap, és látni szeretném, ha az intenzív kórteremből lekerül a baleseti sebészetre. Megszorította a sörli kezét és búcsút intett. Majd elfelejtettem, Odakint vár néhány különleges kinézetű fiú, kinek a karja, kinek a lába, kinek a feje van bekötözve. De egy valamiben hasonlítanak. Legendákat mesélnek arról, hogyan állta a sarat a támadókkal szemben a tanárnőjük. Így hát joggal lehetek büszke arra, hogy az én mamám. Megérezte, hogy a beálló csend kép más lett. Egyikükről a másikukra emelte a tekintetét, de ők már nem vettek tudomást róla. Néhány perc múlva beküldöm őket, húzta be maga után csöndesen az ajtót. Sörli érzelmileg teljesen összezavarodott. Egyik oldalról boldog, nyugalom árasztotta el, a másik oldalról pedig tétova érzések kerítették hatalmába. Nem kell semmit mondanod. Richard rekett hangja halk volt, amikor megérezte magán a feldúlt tekintetet. Richard, ő nem azért jön a világra, hogy magamhoz láncoljalak vele, hanem azért, mert a legnagyobb szerelemből fogant, amiben az embernek része lehet. Nem kell... Shirley! Ereszkedett le hozzá a férfi, még mindig kitetlenkedve. Hát, ő róla! Ő róla beszéltél mindvégig, a talaggódtál csillagom! Richard, tudnod kell, ne, ne beszélj most! Simogatta végig finoman az arcát. Egymásba kapaszkodott a tekintetük. Ó, te drága! Nem mondtad meg! Nem mondhattad meg! Megpróbálta szavakba önteni mindazt, ami bennek vargott, de nem voltak rá szavak. Sörli feje erőtlenül hanyatlott hátra. Kimerült el, hallgatott néhány másodpercig. Elfáradtam. Suttogta aztán bűnbánóan. A szeme árnyékba borult, de Richard megértette azt, ami benne bújkál a szelidra gyogás mögött. akarod, megismerheti majd a testvérét. Tekintete az ajtóra siklott, amely halkan kinyílt, és megjelentek mögötte a fiai. Tétován, zavartan, de büszkén. Egymáshoz ért a kezük, és meg kell ismernie őket is. Sörli hangja tele volt szeretettel. Ki tudja, egy karácsonyi éjszaka, hát ha beállítasz néhányal közülük. Sőt, addigra tudni fogja, hogy ők is hozzám tartoznak. Valamennyien. Vége.